A tizedik és onnan a 7-től egészen 9 terjedő verseket. Jól te azt, hogy én nem vagyok gonosz. Még sincs, aki kezemből, kezetből kiszabadítson. Kezeit formáltak engem, és készítének engem egészen köröstörű. És mégis megrontasz engem. Emlékezzél, kérlek, hogy, mint valami edény úgy készítél engem, és ismét porrá tennél engem. Jó, Pátriárka könyvet, amellett, hogy a Szentírásnak egy ihletett könyve a világ irodalomban is nemekműként kezelendő. Nagy nevek mellett említik mint például Dante Divina komédiája, vagy pedig Győgyének a Faustja, vagy pedig Madács Imrének az ember tragédiája szintjén. Ismétlem, ez nem egy egyszerű emberi mű, hanem a Szentírásnak mind a 66 könyve egy ittledett mű, tehát kielentés. Jobb könyvében nem csak problémák merülnek fel, mint az egyik könyvekben, hanem jobbkönyvében Isten útmutatást, kiútat és megoldásokat is ad az emberi problémákat. Akkor, amikor a maszoríták a Héber szöveget rendezték, és bepontozták a hangzók alá a magánhangzókat, körülbelül a 8-9 vagy pedig a 10. században Krisztus után, annyira fontosnak látták ennek a könyvnek a tartalmát, hogy az áthagyományozás kedvéért, hogy nehogy valaki még egy szót vagy egy mondatot is merjen beírni ebbe a különben egységes könyvben. A jobb könyvének a lemásolása után ezt a szöveget írták be. Eddig jobb. Összesen 1070 mondat. Tudnunk kell azt, hogy az eredetiben Jobb Pátriák a könyve, költői, tehát verses formában lett megírva. Éppen úgy, mint ahogy a többi, nagy profikai művek, Ézsariás, Ezékiel és Dánielnek bizonyos részletei. Mi azért érzünk rokon szembe, jó pátriárkával, amikor olvassuk az a könyvét, mert ami mi életünknek a leggyötrőbb kérdéseit veti fel. És bár év ezredek választanak el a jobbi történettől, az ő valóságától, mégis úgy érezzük, mintha jobb a maga felvetette kérdései folytán itt lenne mi közöttünk, itt élne a mi századunkban, hiszen a mi életünk kérdéseit veti fel, ami gondolatvilágunk problematikáját próbálja megragadni ilyen. Vagy pedig amolyan formában. Bennünket is ezek a szüntelen, nagy örök kérdések érdekelnek, mint például, hogy ki vagyok én. Miért élek? Honnan jöttem? Hová fogok menni? Mi tulajdonképpen a földi életemnek a célja? A küldetésem? És mert szenvedünk, Állandóan kérdezzük, hogy miért a szenvedés. De magunk körül látunk olyan embereket, akik nem szolgálják a jó Istenet, Olyan embereket, akik szabadon élnek, akik sok mindent megengednek maguknak, talán elfcelemül élnek. és mégis látszólag jól megy a soruk, és ebből származik a másik nagy kérdésünk és gyötrelmünk. Miért van jó dolga a gonoszul élő embernek? Miért szenved viszont az igaz? Látjátok rá, védestvéreim? Ez csupán csak egy néhány kérdés. De ennél sokkal többre Jó művében valamint, ami gondolat is. A véges élet, a bűnös élet szüntelenül megismétlődő állandó generációról generációra vitatott és kutatott kérdések ezek. Mi úgy véljük, hogy nagyon jó megismertük önmagunkat, életünket és sorsunkat. Mégis szüntelenül beleütközünk az újabb és újabb nagy ismeretlenekben. És a legnagyobb talány ezen a földön az ember magam számára pedig én önmagam úgy, ahogy korunk egyik nagy gondolkodója Heidegger, a filozófus mondja, a Kant és a Metafizika problémája című könyvében idézett. Egyetlen kor sem tudott az emberről olyan sokat, és olyan sokfélét, mint amikorunk. De egyetlen kor sem tudott kevesebbet arról, hogy mi az ember, mint éppen a mai Egyetlen korban sem lett új kérdésessé az ember, mint a mi korunkban. Látjátok, drágák, testvéreim? Mire, hogy a legnagyobb talány önmagunk számára éppen mi vagyunk, a legnagyobb probléma számomra éppen az én életem, az én sorsom, a saját egyéni életem problématikája. Ez este egy órától induljunk el alázatos szívvel, kutató elmével, az ég és Isten kielentése iránti nyitottsággal, hogy az örök kérdések vizsgálatában történetéből találjunk egy isteni megoldást és választ ami örök és nagy kérdéseinkre. Ma este tehát jog Élete margóján Lesz szó a te életedről Az én életemről Mint egy összetört agyagedény. Ugyanúgy Úgy, jól maga A jó Istenhez szólván Azt mondja Emlékezzél, kérlek, hogy mint valami agyagedényt úgy készítettél Engem És ismét Porrá tennél engem Halljuk meg őszintén, hányan meg hányan a szenvedéseink közepette felvetettünk hasonló gondolatokat. Miért teremtett Isten, ha látszolat összetör bennünket? Ez esti órában a felvetett igével kapcsolatban három gondolatra fogunk kitérni. Az első, hogy miben is áll a jobb problématikája. A második gondolat a korrátett agyak edény. A harmadik gondolat, Isten óhaja, hogy legyünk agyak a fazakasnak a kezében. Minden áll tehát jobbnak a problématikája. Nagyon sokféle vélemény hangzott el a jogi történetről. S ha a biblia kutatók és a különböző teológiai iskoláknak a véleményeit összegezni akarnánk, akkor egy este sem lenne elég, hogy a különböző véleményeket mind összegezzük. Mi tulajdonképpen röviden szeretnénk összefoglalni, hogy az egész könyv kielentési összefüggésében a jog történetet hogyan kellene értelmeznie a mai olvasónak. A jó története nem egy egyszerű történet, nem egy közönséges történés, hanem a jó története egy isteni demonstráció. Testvéreim, valószínűleg feltűnti nektek is a Szentírás olvasása folyamán, hogy a prófétai íratokban kétféle anyagot találtak. Az egyik anyagot nevezhetjük prófétai kijelentésnek. És a másik anyagot pedig pedig nevezhetjük prófétai tetnek. Például aki a próféta Azt a bizonyos új, és használatlan köntöst tizenkét felé szakítja, kettőt odaad, és tízet pedig elhisze. Na ez egy profétai tett volt, amelyben Isten demonstrálni, igazolni, képletesen valamit mondani akart. Drága testvéreim, a jó elkának a története is egy ilyen prófétai tett egy ilyen isteni demonstráció. Itt két gondolatpárhuzamot találunk a jó kijelentésében a hetedik és a nyolcadik versben. Jól tudod te azt, hogy én nem vagyok gonosz. Még sincs, aki kezedből kiszabadítson. Ez az egyik gondolatpárhuzam. A második kezeit formáltak engem, és készítének engem egészen körös körül. És még sincs, mégis megront az engem. E két gondolat párgúzam két kötőszón nyugszik. Két határozó szón. Az egyik határozó szó a még sincs, és a másik határozó, a határozó szó, hogy a mégis még sincs, aki kezedből kiszabadítson, és mégis meg akarsz engem rontani. Miért mondja ezt? Jobb. Valóban Isten ellenséges szándékkal lenne. Jobb, vagy pedig akármelyik lenne iránt. Ne, erről szó hanem jó abból a gondolatból indul ki, amit tanult akkor a bölcsesség irodalmából, hogy semmi nem történik Isten akarata a világon. Márpedig ő úgy tudta, hogy teljes szívéből szereti Isten. És eddig úgy tapasztalta, hogy Isten jó indulatú iránta. Most hirtelen megváltozott a helyzet. Miért? És nem talál erre a miértre magyarázatot. Tulajdonképpen az egész jobbi történet és a jobbi sors a jobbnak a nevében fejezhetünk ki. Héberül ezt a nevet így ki, hogy így jobb. A héber ájab igéből. Ájab, annyi jelent, hogy ellenségnek lenni, vagy pedig ellenségeskedni így jog, tehát a piél formájú alakból, tehát egy intenzív törzsből alakul ki ez a név, ezt a tartalmat adja ennek a szónak, hogy a megtámadott, akit megtámadtak. Ez jog, a megtámadott ember. És én azt kérdem most, ki támadta meg jogot? Isten? Ne. Sátán támadta meg. Na de sátánnak hogy, hogy lehet beleszólása? Egy különben igaz, és a jó által szeretett ember életében. Na nézzük meg mostan a támadás leírását a jók könyve bevezetőjében az első fejezet és 9. versében. elle pedig az Úrnak sátán, és mondta avagy ok nélkül félié jó az Isten <kül> jól figyeljük meg Isten a megelőző kijelentésében azt mondja sátánnak bizony nincs hozzá hasonló a földön tehát jókhoz hasonló fetthetetlen, igaz Isten bűngyűlölő. sátán nem abban mond ellene Istennek hogy jobb nem ilyen, nem igaz hanem másban mégpedig az okát próbálja vitatni, hogy miért ilyen jó, avagy ok nélkül ilyen. Nem, jobbnak megéri, hogy ilyen legyen, mert te megáldottad minden javaival, mert házat adtál, mert gyermekeket adtál neki, szolgálgatottál, vagyont adtál. adtál. Hát persze, jobbnak kifizetődik, hogy bűngyűlölet legyen, hogy Isten félő legyen. Tudjátok, hogy mit jelent ez, ez a sátáni kijelentés? Nem jóbot támadja ki, hanem kit támad ki ezzel? Isten. A burkol támadás pedig így hangzik, lefordítva mi nyelvünkre. Hát ezen a Földön senki nincsen, aki érdek nélkül mellette állna. Igen, vannak ezen a Földön jó emberek, ott van például Jobb is, igen, úgy van, szolgáltéged, téged, de nem ok nélkül, hát aki megéri. Az érdek áll az ő igaz szívűsége, vagy pedig igaz hitűsége mögött. Az érdek nem pedig, hogy tisztán szeretnége. Itt van, teszerim, az az év ezredes támadás, elrejtve, amit fent a mennyben a lázadó akar Isten jelleme ellen már, már az elején mint támadást elindítani. Tehát ebben a burkolt támadásban benne van az is, hogy Isten egy kényúr, hogy Isten egy szeszélyes világúr egyeseket megjutalmaz, és ezáltal kiváltja, hogy szolgáljanak neki, aki pedig nem akar neki szolgálni, azokat azonnal fejbe veli. Egy torz képet akart rajzolni a jóságos Istennek a jellemi. S ez a torzkép rajzolás a jobbi történetnek a szálán is tovább Sátán jobb esetében is el akarja fertíteni az igazságot. Mm -hmm. És egy lelkisöleti processzuson vezeti át jobbot, és azt mondja, nem ok nélkül ilyen. Ezért ez a nagy jobb problématikájának a súlya, aki nem jár ilyó bülohim, így hangzik éberül a sártáné kihívás. a ok nélkül szolgálja jog vagy féli az ő istenét? nem, megéri neki. És ekkor az urat belekeveri a földi bűnös kényurakhoz hasonlóan, hogy ő is úgy cselekszik. Megjutalmazza a szolgát és szeszélyesen vezeti ezt az egész világot. Innen indul el az egész jobb történetestéreim, és a történet folyamán meglátjuk, hogy Isten micsoda hatalmas kockázatot vállal a jó történetbe. Miért? E földön súlyos dolgoknak kell eldőlnie, mégpedig, hogy kinek van igaza, Istennek, vagy pedig sátánnak. Ha jobb meg fog szégyenlőni a történet folyamán, akkor maga Isten szégyenül meg. Ha pedig kiderül, hogy jobb, valóban olyan igaz, amilyennek Isten mondja az elején, akkor jobb igazságával együtt ki fog derülni Isten igazsága is, Istennek a jelleme is. A jó Isten pedig belemegy ebbe a nagy kockázatba. Miért? Mert ismeri Jó jut. Ugyanakkor pedig látja, hogy a jóbi jellemben még szükség valamit csiszolni. Ő semmit nem enged meg ott nélkül az ő gyermekei életében, ha az valamilyen értelemben valamilyen áldást nem jelentene a megpróbált ember számára. Így kell nekünk a jóbi problémátikát felfogni és megérteni. Jobb még nem ismeri önmagát eléggé igaz olyan, amilyennek mondja mondja Jóisten, de még nem egy tökéletes ember. Ahhoz, hogy jobb felsőbb osztályba lépjen, szüksége van egy további alakulásra a hatalmas fazekasnak a műhelyében. Ezért jobb, mint agyag a fazakas kezében kell, hogy engedje, hogy gyúrja a fazakas, és a maga képére, és hasonlatusságára a szenvedést a próbáknak a láncolatában alakítsa át ezt az ember. A maga isteni, tökéletes jellemének a műkváján. És ebben a nagy próbában jobbnak szembesülnie és találkoznia kell az ő istenével. Ez fogja megadni az ő jelleme utolsó simítását. Azt a legutolsó és a legfinomabb csíszolást, amire jobbnak mint Isten igaz emberének földétlen szüksége van. Most nézzük közelebbről ezt az agyagedényt. Azt az agyagedényt, aki a felolvasott igényben így emlékezteti teremtőjét. Emlékezzél meg, kérlek, hogy mint valami agyagedényt úgy készítettél engem, és ismét borrá tennél engem. Hogyan törött össze ez ahogy a a Egészsége volt, szép házam, jól menő háza, szolgái, vagyona, gyermekeink, felesége, és körülvették a tisztes barátai, és nagy tisztességbe részesítették ezt az embert. És most hirtelenében egy csapás sorozaton megy át, amit ő nem tud megérteni, és nem tud megmagyarázni. Egy nap meghalnak az összes gyermekei. Egy nap elpusztul jó szága, Megsemmisül mindenek. És koldusbotra jut. De ekkor is, amikor a híreket hallja, mindig úgy válaszol, ahogy egy istenfélő igaz embernek kell hozzá viszonyulnia a föld történéseihez és a veszteségekhez. Az zsúratta az vette el. Legyen az ő szent neve álda. azt mondja az írás, mindezekben nem védkezett jó. Se nem panaszkodott, se pedig nem élt szemrehányással a mindenható Isten iránt, aki megengedte ezt a próbát. Azután pedig jön sátán, és tovább ostromolja a jógot. És azt mondja, ha-ha, uram, te nagyon jól tudod azt, mit nem ad az ember a maga életévé és egészségéjére. Bocsásd rá a te kezedet! Súlyt, verd meg őt! A testi helyzetében és állapotában. Isten nem engedi magát kiprovokálni. Isten nem olyan úr, aki jót is csinál, és rosszat is csinál és ok nélkül megrondja az ő gyermekét. Nem. És ebben az esetben is Isten, Isten tisztázza a helyzetet, és azt mondja, jó, ott van a te kezedben. Sátán alakarja Isten rábírni, hogy ő maga verje jogot. De Istennek oka nincs rá, hanem Isten megengedi, hogy, jog, hogy Sátán kezébe jusson jó. De ugyanakkor söbénkenítésen körülveszi ezt az életet, és azt mondja, vigyázz, az életéhez nem nyúlhatsz. És ekkor kerül az iszonyú próbára jót. A szemétdombon egyedül egy cseréppel vakargatja seveit. Életének megmaradt egyetlen oszlopa a felesége eljön hozzá, és egy istentelen tanácsot ad neki. Átkozz meg az Istent, és halljál meg! De jó, mint válaszol. Hát úgy beszélsz, mint egy dolog. Hát ha elvettük Istentől a jó, hát akkor miért te vennék el a rosszat is? Meghalljál jóknak a szenvedését a barátoinkat? Azok, akik eddig tisztelettel néztek jár. és eljönnek a barátai és körülülik is hét napon át, szóhoz sem jutnak, mikor látják ennek a szerencsétlen társuknak a szenvedését. Egyszerűen elakad a szavuk, nem találnak kifejezés. hét nap után jobb, a sírni kezd. Jog, mint ember. Sőt, mint keleti ember viszonyul a saját betegségéhez, a saját fájdalmához, ezért panaszkodik, ezért megátkozta a napot, amelyen született. Kívánta volna, hogy inkább ne hozták volna a hírt, hogy gyermek született az ő édesanyjának, illetve szüleinek. Jó, ne mutránkozzunk meg. Őszinten. Nem Isten ellen lázunk, hanem a szenvedés ellen. Nem Istent kifogásolja, hanem a maga baját kifogásolja, és a fölött siratozik. Mégpedig emberi, és bajult meg őszintén, keleti módon, akik aztán nagyon jól tudnak siratozni. Jó. Miután a jó Isten ismételten elismeri felheletlenségét, és azt mondja Sátánnak, látod, és mégis felingereltél engem. Most visszafordítja Sátánnak a haki nálmot, hogy ok nélkül engedjen meg ezt életében, amit te végrehajtottál. Sátán tovább ostromolja a Barátait is ellene lázítja. Nagyon érdekes az, hogy amikor olvassák jó könyvét, Sokan megakadnak abban, hogy a barátok milyen szépen beszélnek. Hogy a barátok védik Isten igazságát. És a barátok milyen szép dolgokat mondanak el Istenről és Isten igazságáról. És akkor felteszik a kérdést az igen magyarázójnak, hát nem értik. Ha ezek az emberek ilyen gyönyörűen beszélnek Istennről, nagy igazságokat mondanak jóbra. Hát akkor miért haragudott meg a jó Isten mégis ezekre a barátokra? Testvéreim. Jobb egy nagy igazságot mond, amikor azt mondja a hogy nyomorult vigasztalók vagytok ti. És az egész jóbi történetben a 6. fejezet 14. verse egy kulcsszöveg. Ott jó egy óriás igazságot, amit nem értettek meg ezek a kor teológiájának a rabjai, a barátai. Mit mondott a 6. fejezet 11. versében? Én az eredeti szöveg alapján mondom nektek. A híder alapján. Azt mondja, hogy a barátot. Szeretet és részvét illetné meg még akkor is, ha elhagyta volna a minden hatónak a félelmét. A nyomorultat szenvedőt, részvét és irgalom illeti meg. Ezt nem értették meg ő. Hanem védni akarván Isten igazságát mit csináltak? Feléhez vártak, durva, vágatak. Igen, mert a te házadból a szegény az, hogy így ment el. Nem volt igaz. Igen, mert te is így voltál és úgy voltál. Igen, mert te is bizonyos körülmények között özvegyet és árvát nyomorgattál. Nem volt igaz. Miért mondták ezt jobbnak, Hogy védjék Isten igazságát. De hát kérde, Szüksége van a jó Istennek arra, hogy hazugság, árán, megvédjék őt. Nincs szüksége. Azok a nagy igazságok, amiket elmondtak az ő barátai, csak féligazságok. Miért? Mert jobbra alkalmazva nem voltak igazak. Vakok voltak ezek az emberek. Senki nem látta, de Jobb maga se látta. És nem tudta, hogy ő egy demonstráció. Egy isteni profétai tett az ő élete. És hogy majd az évezredek ezután kell az ő tan az leckéjéből tanuljanak. Ezt Jobb se tudta. Jobb csak annyit tudott, hogy az ő szíve tisztaságában, szeretetével szolgálta a jó Isten, Ahogy csak tudta. Ő csak ennyit tudott nem értette, hogy ez miért történik körülötte. Nem vádolta Isten, nem zúgolódott Isten iránt, hanem a szenvedés nem értette meg, és a szenvedés ellen panaszkodott, és zúgolódott. Ez volt a jóki hiba. A barátaim viszont ott követték el az igazságot, hogy aranyigasságokat vettek ki a különböző teológiai művekből, a kornak az aranymondásaiból, és ezeket mind jobb fejéhez vágták. Testvérem, nem követed el te is ezt a hibát? Amikor valaki kórházban amúgy gyógyíthat a betegségben nyög, Elmész vigasztalni. És nem követed el ezt a hibát, hogy aranymondásokat veszel ki innen vagy onnan, és a fejéhez vágod? Olyan jó no, mi hibánk is ez, hogy azt gondoljuk, hogy valakit meg lehet vigasztalni egy aranymondás kivágásával. Ez kevés, testvérem. Jó, azt mondja a hatodik részben az idézett helyen részvétre, szeretetre, kegyenemre írgalomra van szüksége a szenvedőnek, a nyomorultnak. Még akkor is, ha megfelelkezett volna a mindenható világnél. Minden szenvedő embertársunk ezen a földön leszvény nem ítéletet érdemelnek, hanem vígasztalást, együttérzést érzést, részvétet függetlenül testvére, hogy miért és milyen okból szenved. Az én viszonyulásom a szenvedő emberhez nem az elítélő ember viszonyulása kell, hogy legyen, hanem a részvétel feléje hajló és szeretetet együttérzést mutató ember kell, hogy legyen. Lásd az irgalmas samaritánusnak a története. Sátán milyen is méltán tör rá, mert mi is védkesek vagyunk, és bűnösök vagyunk, és még azt sem mondhatjuk, hogy jókhoz valamicskét is hasonlíthatnánk önmagunkat. Sátán minket is el akar pusztítani, de a nagy igazság az, hogy Isten bennünket is újjá akar teremteni éppen úgy, mint jóbot. E két törekvés között ottan áll, ami cserébb edény életünk, minden törékenységével és minden tehetetlenségével kinek lesz igaza ebben a harcban melyik oldalra fog mi sorsunk a jogoknak a sorsa a mi esetünkben mindig a mi választásunktól függ amiképpen jobb esetében is a jobb esetében a jobb választása döntötte el és billentette a maga oldalára a maga javára az eseménynek a további boldog kialakulását. Mit tanulhatunk mi ma 20. századi szenvedők a jobbi törvények? Azt, hogy edényekként kell tűrnünk és átadnunk életünket, mint egy formálható agyag a nagy, hatalmas, hazakas kezébe. Bízván abban, hogy a mindenható Isten újját tudja alakítani, a legelrontottabb életet is! És itt van testvéreim, a jóbi életnek az üzenete hozzád, és én hozzám a 20. században Jézus Krisztus után. Egy profétai, egy másik profétai tettnek a tanulságai kell, hogy összegezzék a maestéri igehirdetésünk mondani valóját. Jeremiás prófita könyvének 18. fejezetében találunk egy másik prófétai tetted, de most már közvetlenül az agyag enény készítésével kapcsolatban. És a második versétől egészen hatig Isten igéje ezt mondja. <kül> Kelj fel, menj le a fazakasnak házába, és ott közlöm veled az én beszédeimet. Lemenék azért a fazakas házába, és íme e edény készít valakorunk, koromban, és elromla az edény, amelyet ő készít vala, és amely, mint az agyag volt a fazakas kezében, és azonnal más edény készítte belőle, mint a fazakas jobbnak látta megkészíteni. És szóla az Úr nékem, mondták. Vajon nem cselekedhet -e még eletek úgy, mint ez a fazakas, ó, Izrael háza, ezt mondja az Úr. Ímé, mint az agyag a hazakas kezében. Olyanok vagytok ti az én kezemben. Ó, Izraelnek a háza. Testvéreim mi is agyagedény vagyunk, nem csak jók. Miért? Mert formált az Úr a föld porából egy embert. Tudjátok, hogy héber? hogy hangzik ez, hogy a föld kora? Azt mondja, hogy Ödám e má. S tudjátok, hogy ebből a torból készült ember, hogy nevezte el Isten? Ádám. Ádám, Ödám má, Dám. Három héber kifejezés. Ebből a három héber kifejező, egy szójáték alakult az emberi sors. A dám az alapja, annyit jelent, hogy vér. Ödám annyit jelent, hogy véres agyak. És Ádám a véres agyakból, vérből és földből készült ember. Igen, testvérem, ez a te sorsod, ez az én sorsom. A véres agyakból a mindenható a nagy gazakas, a te életedet és az én életedet. Aztán belénk lehelte az életnek a leheletét. És így lettünk mindannyian testvéreim, élő lélekké. Nem nyomorúságra teremtett bennünket az Úr, hanem boldogságra. De aztán közben épett a nagy lázadók. A maga pártjára, a maga oldalára sikerült az embert állítaniak. És így az emberiség egyesült a lázadóval, az Isten elleni nagy lázadó fellázadt a hazakas a cserépedény a mester ellen. Elromlott a korongon. Ezért felajánlotta a nagymester, hogy ezt az elromlott edényt újból leveszi, újból újjá alakítja, és új rendeltetést fogad, hogy ő néki. Na, tesér, az egész megváltási terv azért jött létre, hogy téged, engem, a mindannyiunk életét a megváltási terv hatalmas nagy történelem korongján újból gyúrja és újból készítse a maga céljai, akarata és szándéka szerint. De nem a te beleegyezésed nélkül. Ahogy Jobb átélte a saját pazakas sorsának az átgyúrását és minden pálydalmát, így a mindenható ható meghív téged is, meghív engem is, hogy mind agyag a fazakas kezébe legyünk engedelmes emberek. Hadd beteljesítse a mi életünkbe a maga célját és a mi rendeltetésünket örök üdvünkre jelenvaló való és örökkivaló boldogságunk megvalósítására. Jobb megadta magát a maga alkotójának, ezért diadalmaskodott az ő életében a Jó Istennek az ügy terve. Testvérem, csak akkor valósul meg Isten akarata a te életedben, hogyha te is, mint gyúrható agyag, átadod magadat a nagy kazakasnak a kezébe. Úgy, ahogy Ézsaiás könyvének 45. fejezete 9. versében a prófétai szó mondotta az egykori Izraelnek. Jaj annak, aki alkotójával perbeszáll, holott cserép a föld többi cserépeivel, vajon mondja éj az agyag az alkotójának, mit csinálsz, és csinálmányod ezt. Nincsenek kezei. Jaj annak az embernek testvéreim, aki az alkotójával perbeszáll. Életed lehet fájdalmas, lehet nyomorúságos, lehet keresztekkel és próbákkal tenni, de bizalommal kell lenned a nagy alkotó a nagy fazaz iránt. Hogy ő csak azt enged meg életedben, ami javadat fogja szolgálni. Azért, hogy az ő orcájára átszépüljön és átalakuljon a te földi jelen. Ő erre akarja állítani terbenned és életedben a maga képmását. Jobb könyve veti fel a hatalmas alternatívát minden egyes ember számára. Minden embernek döntenie kell, hogy ebből a a agyatból mivé fog válni. A negyedik fejezetben sárházakhoz hasonlítja jobb, azokat, akik fellázadnak Isten ellen. Ím az alternatíva, sárház én, vagy pedig isteni templom. Mert az elsókó indusi él, harmadik fejezetében Pálapostól azt mondja, avagy vagy nem tudjátok én, hogy ti templomok vagytok, hogy Isten lelke lakozik ki bennetek. Na testvérem! Ha átadod a te életedet a nagy fazakas kezébe, hogy gyúrja át, és alakítsa át a maga képe, a maga akarat, a hasonlatossága szerint, akkor téged pentormátok tenni, hogy ő lakozzék te benne. Ha pedig te ellene állsz, ha Istennek nemet mondasz, ha elutasítod a kegyelmet, sárházzát fog válni a te házad. És mi lesz ennek a sárháznak? egy egy barátom meghívott, hogy a Jom Kippurim, tehát az engesztelés napi ünnepet töltsen el ővele Temesvára, a zsinakókába. El is utaztam, és részt vettem a Jom Kippurimi Isten A fő tartotta a prédikációt, illetve az ige és utána pedig elmondták a nagy engesztelés napi éneket és imádságot. Kezembe adtak egy könyvet, és kísértem végig a szöveget, és ebben az énekben megragadott engem, hogy minden egyes mondat frázis után a végső befejező ének egy refrént hozott be. És a refrény így hangzott. Hogy a ti házaitok, sírjaitokká ne váljanak. Akkor megint egy isteni követelményt mondott, és a refrény, hogy a ti házaitok, sírjaitokká ne vájanak. És amikor harmadszor, negyedszer, ötötször megismétült ez a refrény, Azonnal előttem állott egy kép, és le akartam rajzol, jegyezni magamnak. Kerestem, nem volt írószerem, nem volt papír nálam. Minden zsebemet megnéztem. Az előttem lévő fő, észrevette, és akkor kiszakította az ő jegyzet egy lapot, elővette a tollát, és átnyújtotta a kordonon nekem, hogy írni tudjak. És akkor készítettem, ezt a vázlatot egy ilyen prédikációra, hogy, hogy a ti házaitok, sírjaitokká nem váljanak. Miről van szó? Arról van szó, drága testvéreim, Emlékeztek Esdrás könyvében, hogy amikor összegyűlt a nép Esdrás és Legébniás köré, aggódtak, miért? Az esőzések miatt. Hát miért kellett aggódjanak az esőzések? a közepetes meg hatalmas nagy síkság. 45 km hosszú és 15 km széles. Ezt nevezi Sáron mezeinek. Az a Sároni mező, amelynek a rózsáját olyan szépen éneki meg, az énekek énekében bölcsalan. Na most ezen a mező egyáltalán nincsenek sziklák. Tehát a házakat nem tudják megfelelő, szilárd, hatalmas, erős, tartós fundamentumra állítani. Hanem egyszerűen vert sárgól készítették a házaikat, és letették egyszerűen a földre, a talajra. Aztán jöttek a monzun esők, az őszi esők, és a föld itatódott a víz mindenütt az emberek és az állatok vízben jártak. És a földre tett vályok és sárházak kezdték felszívni a falaikra, falaiban a vizet. A monszun esőzés hatalmas szelekkel járt. Éjszaka üvöldöttek, ugadtak ezek a szelek, rázták a házat. S nem egyszer történt meg, hogy egy, egy ilyen teljesen átítható sárház, mert hát a sár már ö, gyengébbé vált, a tetőszerkezetet nem bírta meg, és egy hatalmas szél, lökés végzett vele betölt, betölt az oldala, és reájuk szakadt azokra, akik bent voltak a házban. És a szó legszorosabb értelmében a házaik az ő sírjaikká lettek. Ez az alapja, testvéreim, a mi imádságnak a refrén kérése. hogy a ti házaitok, sírjaitokká ne váljanak. Drága testvérem, ilyen agyagépítmény, egy sár építmény a te életed, az én életed. Ha nem hallgatunk Istenre, akkor sárra, homotra építettük a mi házunkat, Pontosan, ahogy Jézus Krisztus mondja a Máté Evangélium a fejezetében. Jön majd a nagy összeomlások ideje, az ítéletnek az ideje. És akkor sokan rájönnek arra, hogy tulajdonképpen a sár életük a tulajdon sírjukká bár. De ha elfogadjuk isten ügytervének az evangéliumát, akkor ő újjá fogja gyúrni ezt a sár építményt. És nem egyszerű sárházzá fog átalakítani téged, hanem egy valóságos templommá, amely az ő szent lelkét fogja beletenni. Ezért testvérem, építsd a te életedet engedelmesen Jézus Krisztusra, az idők nagy kősziklájára. Ezt az agyagedén, ezt a sárházat, ezeket a sárfalakat, aki vagy te, helyezd rá az igének a szilárd talajára. Csak akkor azt mondja az Úr, a Máté Evangélium a hetedik fejezetének 24-25. versében valaki azért haljelni tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az álm és fújtak a szelek és beleütköztek abba a házba. De nem dőlt össze, mert kősziklára építette. Testvérem, az úra nagy fazakas, az agyagból egy új gyuradékot akar készíteni. és ezt a gyuradékot egy szilárd talajra, megfelelő alapra akarja ráklítíteni. És ez legyen a te életed, a Jézus Krisztus, a az ő kő sziklájába Mindez a választásodtól függ, és ebbe az anyagedénybe be fogja tenni a maga életét és a maga szent lelkét, hogyha te átadtad őnéké. És magad magadat tökéletesen. Mi is olyanok vagyunk, mint egy összetört anyagedény. Adjuk át ezt az összetört, e megsemmisült. ez elrondott erény a nagy fazagasnak a kezébe. És mondjuk el, mint egy rövid imában e gondolatokat. Ó, uram és alkotom. Lásd, én nem tudtam a maga erejéből megváltozni. Az én életem egyéne is eldoblom. Én is olyan vagyok, mint jó élete egy összetört cserép edén. De drága Uram! Te vagy a nagy fazakas mester! aki minden életet újjá tudsz alakítani. Én kiszolgáltatom magam néket. Átadom az én életemet tenéket És arra kérlek, hogy az én sárházamat alakítsd át a te templomoddál. Az én agyagedényemet alakítsd át a te csodálatos templomi edényeddé hogy majd olajat ültess belé, töltsél belé. S ebből az olajból világosság, fény szét a kömböttünk világra. Drága testvérek, döntsél, határosz szívedben és lelkedben, hogy ezt az imát, ez esti órán el fogod mondani őszintén a jóisten előtt. Ő pedig átgyúrja életedet, újjá fogja alakítani, és rá fogja leelni a maga kép és győzelemről, győzelemre, dicsőségről dicsőségre, a maga képmására alakítja át a Te összetört cserép edénye. Adja Isten meg ezt a győzelmet mindannyiunk számára. Amen. Irgalmas, Jó Istenünk, hálát mondunk tenéket, hogy bennünket mint agyagot a földből, meggyurván, a Te szent lelkedet és életadó, erődet, ihletted, és velünk lehelted, hogy a te két másoddá hozzád hasonló, érző, gondolkozó, és döntőképes lényekké alakítsát ember. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a cserép edény életünket te a templom szévé akartad tenni. És hogy azért teremtettél minket a világra, nem hogy nyomorúságban kínlódjunk, hanem hogy boldogok legyünk a te terved szerint. Rendkívül sajnáljuk, áldott urunk, hogy fellázadtunk ellened, és ezzel meghiúsítottuk a te boldogság tervedet. Sajnáljuk, urunk, hogy ellenségeiddé váltunk, és összetört, ami életünk a bűnnyel. Sajnáljuk a sok kint, a sok próbát, és sajnáljuk azt hogy olyan gondot okoztunk te néked a mennyekben. De köszönjük a te üzenetedet, amelyet ez ehhez egy órában is minél, Hogy te újjá akarod alakítani, mint áldott jó mester, mint a fazakas, ami életünk cserébb edényé. Ó, kérünk, vedd birtokodba életünket, és alakíts mindannyiunkat át. Elismerjük azt, hogy elmondtadtuk az életünket sok, sok formában. Elismerjük, hogy eltávolodtunk tőled, hogy hátat fordítottunk tenéket, hogy a bűnt, a rosszat választottunk a jó helyet, és ennek köszönhető életünk minden nyomorúsága és gyarlósága. De azt is köszönjük, urunk, hogy te kinyújtottad kegyelmesen a te kezedet miért mi utánunk, és bennünket a sárból, a bűnből felemeltél és újból akarod gyúrni életünket. Alakíts át a magad képmására, Amen. mert mi képtelenek vagyunk átalakulni. Te formálj a magad tervei szerint. És ha szükség van ununk, még forgass, és még csíszold tovább a korongol életünket, Amen. hogy vissza tudjuk tükrözni a te csodálatos mennyei vondásidban. Ha vannak közöttünk olyan lelkek, akik beismerik önmagukban, hogy szintén elrontották életüket ha le hozzájuk, vedd kezedbe sorsukat, életüket, Amen. és alakítsd újból át, új cserép edénynél. Ne engedj, hogy, atyám, hogy sárházként a tulajdon életünk sírjává, koporsójává legyünk, hanem alakítsd át, templommá, mindannyiunk életünk. Ezt tedd meg, nem azért, mert megérdemeljük, hanem a Te áldott Szentfiad az Úr Jézus Krisztus értünk ki, hogy vére érdemény. Hát nem